פרק ט"ו ויאמר אדוני אלי, אם יעמוד משה ושמואל לפני, אין נפשי אל העם הזה. שלח מעל פניי ויצאו. והיה כי יאמרו אליך, אנה נצא. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני, אשר למוות למוות, ואשר לחרב לחרב, ואשר לרעב לרעב, ואשר לשבי לשבי. ופקדתי <אף> עליהם ארבע משפחות, נאום אדוני, את החרב להרוג, ואת הכלבים לסחוב, ואת עוף השמיים ואת בהמת הארץ לאכול ולהשחית. ונתתים לזהבה לכל ממלכות הארץ, בגלל מנשה בן יחזקיהו מלך יהודה, על אשר עשה בירושלים. כי מי יחמול עלייך, ירושלים, ומי ינוד לך? ומי יסור לשאול לשלום לך. את נטשת אותי, נאום אדוני, אחור תלכי, ואת את ידי עלייך, ואשחיתך. נלאיתי הנחם. ואזרם במזרה, בשערי הארץ. שיקלתי, איבדתי את עמי. מדרכיהם לא שבו. עצמו לי על מנותיו מכל ימים. הבאתי להם על אם, בחור שודד בצהריים. הפלתי עליה פתאום עיר ובהלות. אומללה יולדת השבעה, נפחה נפשך, בה שימשך בעוד יומם, בושה וחפרה, ושאריתם לחרב אתן לפני אויביהם. נאום אדוני. אוי לי, אמי, כילדיני. אשריב ואשמדון לכל הארץ, לא נשיתי ולא נשובי, כולו מקללו ני. אמר אדוני, אם לא שיריתיך לטוב, אם לא הפגעתי בך, בעת רעה ובעת צרה את האויב. הירוע ברזל, ברזל מצפון ונחושת. חילך ועוצרותיך לבז אתן, לו לא במחיר, ובכל חטותיך ובכל גבוליך, והעברתי את אויביך, בארץ לא ידעת, כי אש כדך ואפי עליכם תוקד. אתה ידעת, אדוני, זוכרני ופוקדני, והנקם לי מרודפיי. אל לערך אפך תיקחני, דע, סייתי עליך חרפה. נמצאו דבריך באוכלם. ויהי דבריך לי לששון ולשמחת לבבי, כי נקרא שמך עלי, אדוני אלוהי צבאות. לא ישבתי וסוד משחקים ועילוז, מפני ידך בדד ישבתי, כי זעם מיליתני. למה היה כאבי נצח, ומכתי אנושה, מענה הרפה. היות תהיה לי כמו אכזב, מים לא נאמנו. לכן כה אמר אדוני, אם תשוב, ואשיבך לפניי תעמוד, ואם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה. ישובו המה אליך, ואתה לא תשוב עליהם. ונתתיך לעם על הזה לחומת נחושת בצורה, ונלחמו אליך, ולא יוכלו לך, כי איתך אני להושיעך ולהצילך. נאום אדוני. והצלתיך מיד רעים, ופדיתיך מכף עריצים.